Коріння їхнє м'яко оплело кістки, ніби хотіло воздати цій наострадній жоні добротою за людей, від яких не мала добра, і шаною від землі, на якій вона тільки страждала, і якій віддала своє горде, скривжене серце. Тепер із нього проросла віч Калини. Згодом вона перетворилась у великий кущ. Під ним стали мостити гнізда чайки, які, зриваючись увесь, літали над Лугом, над Дніпром і плакали гнівеним голосом. Такої війни ще не знала ця древня земля. На берегах Великого Дунаю одвіку проливалась кров тих, що приходили сюди завойовувати, і тих, хто жив тут одвіку. Прибульці грабували, а одвічні жителі краю захищали свою землю, своє коріння, своє каміння, свої джерела. Великою ціною діставалася їм перемога. Та незабаром на місце одних войовників приходили інші, і все починалось спочатку. Але такого побоїська, яке вчинилось того 865-го літа від народження Христа, Дунайська земля ще не знала. Свій повстав проти свого. Цар Богорис Радівой з військом запер у Дунайських городах бояр і билий з їхніми ратями, і доки не винищив усіх до коліна, не опустив меча. В болгарській столиці Преславі стояла гнітюча тиша. Царський двір торжествував перемогу серед затятої мовчанки. А перемога була значною. Візантійський єпископ Іосиф, якого патріарх Фотій послав до хрещення всього народу болгарського, водночас уклав із царем Борисом Союз на вічний мир та від імені імперії підтвердив згоду на передачу Болгарії усього південного схилу Балкан. Відтепер Борис дістав нове християнське ім'я – Михаїл. Влада його ознеслась над усіма боярами і билями в Болгарії. Поряд з імперією Ромеїв Слов'янська Болгарія стала рівною перед єдиним християнським богом. Справа проповідника Мефодія, яку він давно розпочав у болгарській землі, була завершена. Мефодій збирався йти в Моравію до князя Ростислава, де на нього чекав брат Костянтин. З Мефодієм збиралися й його вірні мечники-осторожники мистевої і Вадим. З часу їхньої зустрічі у стойбищі Бохана вони були нерозлучні. Відгодовували вівсом коней, в дорогу закупляли зерно, хліб, рибу, копчене м'ясо, сіль. Моравія ніби й недалечко до притоки Дунаю Морави, Рукою подати. Але ж була для них країною невідомою. А це завжди чаїть у собі несподіванки. За роки блукань та поневірянь і Вадим, і Мецтевой те знали достеменно. Ось і тут, у Болгарії, із кількома несподіванками довелося зустрітись. Про царя Бориса мовили буцімто довго хитався він перед тим, як християнську віру прийняти для цього свого народу, Ніби сам хилився до неї, але не хотів, щоб його хрестили ромейські святителі. Мабуть, боявся загребущих рук імперії. Погодився тільки тоді, коли його трон добряче хитнули бояри та билі, почавши коромолити, коли під його дахом запанували християни, коли не було іншого виходу, аби утвердити свою владу. Іще в дитинстві, оповідали свідущі, Борис пережив страшну біду. Його отець Хресям Маломир відрубав голову своєму старшому брату, Борисовому дядькові, навроту воїну за те, що той став таємно християнином. Борис також міг дочекатися подібної долі від рук своїх бояр, бо вже прихилився до учення Мефодія, але він щасно схопився за меч. Бояри й їхні дружини, що стали проти Бориса після того, як він прийняв хрещення, були розбиті, за винятком коромольників, які засіли в Переяславці. Їх очолив той самий старий бояр Цок, який виступав іще проти Крума. Раті Бориса Михаїла цілий рік не могли взяти Переяславця. Коли обложені знесиліли, послали до царя свою сольбу з такою вимогою. «Не хоче би тебе царю і твоїх хромею прияти в себе? Дали присягу онуку твоєму, отроку Вишиславу, віддай вінець йому». «Немає у мене такого онука?» – закричав розлючений Борис. «Є такий онук у Києві, народжений твоєю дочкою від князя Оскольда. Віддай Вишеславу Вінець!» Цар Борис тільки тоді згадав свого дядька, київського князя. Про онука він таки не віддав. Хіба у царя є час клопотатися про долю своїх дочок, яких він і не пам'ятав? Жон у нього було багато, наложниць – ще більше. Кожна когось народжувала». Ледве встигав запам'ятовувати синів, бо їм треба давати успадщину і землі, і владу. Але тепер він став християнином царем, отож має дбати лише про тих своїх дітей, які народжені від християнки. Тут все чітко і ясно. Єдиний його спадкоємець – Симеон. До інших синів йому байдуже. Нехай піклуються їхні матері та Всевишній Бог. Коли від князя народжений – «То є його нащадок. Болгарія ж має свого спадкоємця, цесаревича Симеона!» – кричав розлючено перед боярськими послами. «Не хочемо тягти на свої шиї ромейський хомут. Симеон – християнин. Не хочемо християнина, хочемо, щоб нашим заступником були наші давні боги. Але ж син Скольда в Києві!» – не вгавав Борис. «Тепер він у нас. Переяславець приніс йому присягу. Віднині вся Болгарія йому присягне». Супроти закону сіє, затупав багрицевими чубітьми Борис. Віддай сам, вінець Вишеславу! Виходило, що коромольні бояри із Перес'яславця іменем істинного спадкоємця трону потай піднімали проти царя Бориса Михайла всю Болгарію. Розіп'яти усіх, заревів Борис Михайл. Відрубані голови зухвалих послів із Переяславця були підняті на списах щоб усі бачили кару коромольникам, які осмілились виступити проти законного державця. Але Переяславець несподівано дістав підтримку від іншого Дунайського города – Доростола. Доростальці принесли присягу Оскольдовому синові на мечі. За ними піднялись західні землі Болгарії. Боярська смута трясла болгарську землю. І все це робилося іменем Отрока Вишеслава. Борис Михаїл пообіцяв за голову отрока багато золота. Вадим і з тривогою збиралися у дорогу. Та враз запал Мефодія поспішати до Моравії згас, Ходив між людьми, умовляв не піднімати руки проти царя, якого послав болгарській землі Всевишній Бог. Що ж до онока княжича, то звичайно ж бояри і мятежні билі його вигадали. Звідки б він тут узявся? І ще інше. Царська дочка не могла повстати проти свого отця законного царя, то все лукаві підступи боярських коромольників, бо хочуть ослабити царя-християнина в землі болгарській. То все чинять заздрісники, які бояться твердої руки володаря болгарського. Та болгарський люд почав повставати і проти Мефодія, мовляв, наш княжич Вишислав захистить нас від ромейської біди, від постійних воєн, голоду і лихоліть. Він посланий нам давніми нашими богами. Його молитва до них – щира і чиста. Хочемо царем Вишеслава. Боярський заколот сіяв велику смуту. Розмови про оскольдового сина дійшли і до Славини. Мовили, що його викрали чорні булгари за золото боярина Цока. Мала довідатись. Пішла до отця Мефодії. Дивлячись на нього великими страдницькими очима, запитала – «Це правда, отче, що мовлять за княжича Вишеслава?» «А тобі, жона, чого це болить?» – здивувався Мефодій. Славина мовчала. «Не було сили повісти про себе все, та й не повірить їй отець Мефодій, тільки прошепотіла. «Болить ось тут воно, тут усе!» – притиснула кулаком до грудей, а з очей ринули сльози. Мефодій здивовано ворухнув усими сивими бровами. Та ніколи не таїв правди від людей, якщо її знав. Тому й сказав, бояри і Билі викрали княжича у Києві. Їм допомогли київські бояри. Це істинно. Хочуть вернути свою стару віру і старих богів. Тому жадають поставити царем язичника. Але тому не бувати ніколи, жоно. Царю Борису помагає Бог. А поміч йому прийде імператор Михаїл. Що ж буде з бідним Вишеславом? «Леле, – стогнала Славина, – йому тепер один кінець – смерть. Якщо його не цар уб'є, то його уб'ють самі бояри. Леле, а вони вже чого хочуть? Вони ж його добували. А щоб заробити прощення у свого царя?» «Ай, Леле! – схопилася за голову Славина. Що це за слово? Я такого не чув у землях слов'янських. Чисто голубі ході у її очі світились до неї приязно. «Це наша Леля, захисниця душ дитячих, богиня!» «Це поганський кумир, Славино. Чому згадуєш його? Ясь християнка!» Мефодій був ображений. У вихрещених ним душах час від часу зринали спомини про своїх давніх ідолів, ніби вони в'їлися в їхню кров. «Не оскверняй уст своїх іменами поганських кумирів!» «Не буду! Отче не буду!» Славина зашарілася від того, що так несподівано образила отця Мефодія в його чистій і великій вірі. Руки тремтіли так, що не могла й осінити себе хресним знаменням. Тривога владно всотувалась в її зболене серце. Там Оскольд, син її, у біді, який вона нічим не зарадить. Тут Вадим, муж її. Голос біди кликав її, має бігти до Києва борзо, бо над її родом знову ширяє чорними крилами зловісний див. Мабуть, він тінню полетів за Оскольдом, коли той вибирався з полону. Звив своє прокляте гніздо у долі її сина. Ось із того гнізда викотився клубок. Котиться, котиться. Ниточка шовкова в'ється і враз заплутується. Бо шовкова ниточка тонка і кручена. Була б простою, не плуталась би отак. Та що зробиш? Не людина обирає свою долю, а доля обирає людину. Славині лишилось тільки сподіватися на Бога і благати, аби він захистив її рід від злої долі, від проклять злого дива, аби зворушив серця грішних людей любов'ю, аби відкинув підступи Чорнобога чи Сатаніїла. «Отче, відпусти мене до Києва, рід свій навідати», – несміливо попросила отця Мефодія. «До Києва? Хочеш йти із черницями цариці?» «Які черниці?» Цариця Борисова посилає до дочки царевої. Умовити її, щоб Вишеслава забрала. Іди з ними. Не знала того. Замов за мене слівце. Хай піду з ними. Молися Богу нашому. І нехай твій рід візьме його в душу свою. Це я робитиму, отче. Робитиму. Я потім повернуся. Не журися, отче. Тільки побачу свій рід. Дороги життя. Дороги Хозарії тій під Саркелом, а потім і Тиль на Волзі, куди прийшли вони, полонені християни, визволені з неволі братами-проповідниками. Дивний град Тиль з його мечетями і маковицями синагог, з його палацами і брудними юртами, напіврозваленими мазанками. Бридке й смердюче гніздище хозарських шулік. Послини застали в Тилі, а царбек не хотів встрявати в перемови, Питання віри – то справа Кагана. Мусили йти до Кагана Захарія, який кочував на берегах теплого Джорджанського моря, поблизу Кавказьких гір. Каган Захарія велично вітав посланців Великої імперії. Його широке пласке обличчя степовика сміялися всіма жовтаво смаглявими дрібними зморщичками. Темні вузькі щілини очі відсвічували задоволено і приязно.